يا أَيُّهُ الذين مَنْ اَتْقُوا الله وقولوا قَوْلًا سَدِيلًا يُسْحْ لَكُمْ أَعْمَانَكُمْ وَيَظْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُبْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا بَعْدِهِ فإن اضطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فهمنا كل محدثة بدعة وكل به عن الضلالة وكل ضلالة في Ikhwani إخواني din para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan di pagi hari ini hari Ahad Tanggal 5 atau 6 Rakyatul Awal 1433 Hijriah Atau pertempatan dengan tanggal 29 Januari 2012 Kita kembali menghadiri majlis Dari kerajaan ilmu Di Masjid Agung Pan Kabupaten Ngawi Tema yang menjadi pembahasan kita pada hari ini sebagaimana sudah Anda ketahui Adalah salah satu tema yang berisi nasihat untuk kita semuanya Yaitu sukses Dunia Akhirat Hakikat dan cara meraihnya. Wahai bintin, azzanillah wa iyaqum. Semoga Allah swt membantu dan menolong kita dalam melakukan. Kajian ilmiah di pagi hari ini dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Yang dengannya Allah bantu dan Allah tolong kita untuk beramal dengannya Sukses dunia dan sukses akhirat Merupakan tambahan setiap Insan mukmin merupakan target setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang terpenting adalah kita mengetahui. Makna kesuksesan Yang hakiki Baik di dunia Maupun kesuksesan hakiki Di akhirat nanti Kalau kesuksesan Di akhirat Tidak lain Puncaknya adalah Dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah, Allah dan diselamatkannya dia dari Allah Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Ali Imran, ayat ke 185. Allah subhanahu wa taala menetapkan kudusnya dahiqatul maut wa innama hiwa qawlu azzurakum yawma qiyamah faman zuhzihha 'anil nar wa utkhila aljannata faqad zaa wa illa mata'ul ghurur suluhul yang berjiwa yang bernyawa Pasti akan merasakan kematian Dan hanyalah balasan seluruh Amalan kalian, ganjaran kalian itu akan disempurnakan balasannya Di hari kiamat nanti Barang siapa yang Allah jauhkan Allah selamatkan dari azab An-nar Kemudian Allah masukkan dia ke di dalam jannah Fakaduhah Sungguh dia telah sukses Wa malih hayatun dunia Dan tidaklah kehidupan dunia ini Illa madaw Adalah kesenangan sejenak Yang menipu. Demikian Allah menegaskan pada kalimatnya, fakadfadah, sungguh dia adalah orang yang sukses. Kapan kesuksesan itu? Dengan apa ditandai? Pamanzushiha an-nar wa udhiil jannah. Barang siapa yang Allah jauhkan atau selamatkan dia dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah itulah kesuksesan yang hakiki. Ikwan muslimin nasallahu wa iyakum. bukanlah kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan duniawi bagi seorang mukmin Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua bahawa kehidupan dunia itu adalah kesenangan kejinaan yang menipu, melalaikan manusia dari kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali menggambarkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam Surah al ayat yang kelima Allah mengatakan. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تقررنكم الحياة الدنيا ولا يقررنكم بالله المرور إن الشيطان لكم عدو فاستخدوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أضحاب السعيد Wahai sekalian manusia Ketahuilah bahawa tanya Sesungguhnya Janji Allah itu benar Dan nyata Maka jangan sekali-kali Kehidupan dunia ini Menipu kalian Berhasil melalaikan kalian Demikian Allah mengatakan Mengingatkan kita Dari Perhiasan kehidupan dunia yang sejenak dan fana serta tidak lama waktunya. Di dalam surat al Imran ayat yang ke-14. Allah Azza wa Jalla mengatakan Zuhi nal lil latihubu syahawati min al-nisa'i wal banin. والقناطر المطمطرة منها الذهب والفضة والخير المسوّب والأنعام والحلق ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده رسم المآب telah dihiaskan kepada manusia dalam pandangan dan pendengaran mereka seluruhnya Allah hiaskan kepada umat manusia ini subu syahwat cinta syahwat mengikuti kemauan syahwat baik syahwat terhadap wanita ataupun syahwat senang banyak anak dan keturunan ataupun juga syahwat terhadap harta yang melimpah ruah dari berbagai jenisnya baik dari emas perak Kendaraan, tunggangan kuda-kuda yang bagus Ataupun Ternak-ternak yang Baik Dan pertanian Semua itu Kata Allah SWT adalah Perhiasan yang Allah hiaskan kepada manusia Seolah-olah Indah dipandang Enak didengar Nyaman itu dimiliki Wahyu anda harus dimaaf. Sementara Allah di sisinya lah ada tempat kembali yang terbaik, tempat kembali yang indah, yang bagus. Ulah-ulah dihukum diakhir min darikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahid kalian manusia yang jauh lebih baik dari itu semua? Liladi nasakau engkarabihin bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah nanti di sisi Rabb mereka jannah terjemin sepiaanha, khalifina فيها jannah surga-surga kebun-kebun dan taman surga yang mengalir di dalamnya berbagai sungai yang Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya sungai itu anhar yang sebagiannya Allah katakan min labani lazatiy taghayyar thamu mengalir padanya susu yang tidak pernah berubah rasanya wanhari min amril ladzatiy lisyaribin begitu juga di situ ada sungai yang mengalir di sana khamar yang legat untuk diminum semua itu mengalir di dalam kebun-kebun surga Kemudian Allah sebutkan wajan Nabi Min Azharim Musabah Dan sungai surga yang mengalir di sana Wa an Sungai-sungai yang mengalir di sana Madu yang bersih Demikian Allah mengabarkan Bagi orang-orang yang bersatuah Wa suwajummu fahram Walik wadu minallah dan para istri yang suci bersih, kemudian di akhir dan penghujungnya mereka mendapatkan ribuan keriduan Allah Subhanahu Wataala. Itulah kesuksesan yang hakiki yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya, bahwa itulah kemenangan yang terbesar dan Allah nyatakan penduduk jannah sebagai orang-orang yang sukses. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-20, "La yastawi ahhabun nar wa ahhabul jannah. Ahhabul jannati humul faizun." Tidaklah sama antara penduduk neraka, penghuni neraka dan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah mereka orang-orang yang faizun yang sukses sehingga dari sini kita tahu bahwa, bahwa ukur kesuksesan yang hakiki adalah berhasilnya seseorang dengan izin dan rahmat Allah masuk ke jannah Allah terselamatkan dari azab-Nya. Akhwat fillim, 'azza billah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tuhan Ayat yang ke-51 hingga 57 menyebutkan beberapa kenikmatan jannah dan orang yang akan masuk jannah. Kemudian Allah katakan bahwa itulah al-fauzul azim. Kemenangan yang agung yang besar kesuksesan yang sungguh yang sungguh besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal muttaqin fi jannatin wa huyun إن المستقيمين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك زوجناهم بثور عين يجرون فيها بكل فاجهة آمنين لا يذقون فيها الموت إلا al-mawta taulula wa waqahum azaban jaliidan thulban min rabbika dhalika huwal fawzul azim katawalla subhanahu wa ta'ala tisungunya orang-orang yang orang-orang yang bertakwa mereka nanti akan berada di tempat yang aman aman dari berbagai gangguan aman dari berbagai kekhawatiran kekhawatiran terhentinya atau terputusnya kenikmatan Terhentinya kenilmatan karena adanya musibah dan malapetaka. Atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya dari penyakit dan kematian. Benar-benar mereka berada dalam maham, amin. Tempat yang aman. Si jangkazin wa'uyun mereka berada di kebun-kebun surga. Dan mata air, mata air yang segar. Kemudian Allah katakan Dia bersunat menyundusin dua ista'barokin. Mereka di surga tersebut memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan sutra-sutra yang tebal. Muda mabuli dalam keadaan mereka duduk saling berhadapan, menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut yang demikian itu kata Allah kemudian kami berikan kepada mereka wanita-wanita surga huru'in yang Allah sebut dengan huru'in yang memiliki mata yang indah yang tidak melihat kecuali para suami mereka huru'um pat suratum tilfiyam kata Allah wanita-wanita surga yang mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka tidak pernah pandangan mereka menuju kepada selain suami-suami mereka demikian kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan kemudian Allah katakan yaitu tunyah bika bikulifah tihadin amin mereka selalu meminta apa yang mereka inginkan dari berbagai buah-buahan dalam keadaan mereka aman tenang sejahtera Layakunya tihal mauta, mereka penduduk surga tersebut tidak akan pernah merasakan kematian ilal mauta ula kecuali kematian ketika mereka di dunia. Kematian di dunia itu saja yang pernah mereka rasakan. Setelah itu mereka hidup selama-lamanya. Adalah jidih hidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wafahum azal jahim dan Allah selamatkan dia, Allah selamatkan mereka dari azab neraka yang pedih. Kau bilang mereka Semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari sisi Allah. Wadah di awal kahwa al fauzul demikian itulah kemenangan yang benar, yang besar, yang agung. Al-Qawzul Azim Kata-kata ini sering Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kepada kita kesuksesan yang hakiki Yaitu kesuksesan di akhirat Bukan kesuksesan duniawi Dalam banyak ayat Allah Subhanahu SWT menggambarkan bahwa dunia itu adalah kehidupan yang legi Nabi SAW dalam banyak hadisnya mengatakan di antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu Beliau mengatakan wallahi mal faqra akhsha alaikum demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku takutkan aku khawatirkan menimpa kalian Walaukan aghshah, عليكم أن تضبط الدنيا عليكم، فتنفسوها كما تنفسوها، فتُهلككم كما أهلكتكم. Justru yang aku khawatirkan adalah kalau dibukakan terhadap kalian ke duniaan berbagai kenikmatan duniawi, berbagai jenis harta duniawi. Sehingga kalian berlomba-lomba, berambisi untuk meraihnya, saling berebut untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang atau umat yang sebelum kalian juga demikian. Akhirnya, dunia tadi membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahawa kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan akhirat. Jannah Allah, riba Allah Diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah Azza Wajalla di jannah nanti. Diselamatkan kita dari azabnya, diselamatkan kita dari hisab yang melelahkan dan kemudian kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang asyiral, yang mudah dan ringan. Diberi kesempatan kita melalui asyiral yang Allah bentangkan antara dua bibir Jahannam dengan kecepatan yang tinggi melalui asfirat tanpa langkah yang tercapih-dapih yang membahayakan kita itulah yang Allah katakan di dalam surah al Imran 185 yang tadi awal kita dengarkan bersama man zurihi 'ala llah barang siapa yang Allah jauhkan dia dan selamatkan dia dari azab annah wa udkhilal janna faqad zaa Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Sungguh dia adalah orang yang baza, telah sukses dan berhasil. Ikhwanul Bidin ajalnya Allah wajahun. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui hakikat sebenarnya kesuksesan. Atau dengan kata lain kita mengetahui Seklumit tentang makna Kesuksesan yang hadihi Yaitu Dengan Diselamatnya tanya kita dari azab an Kemudian Allah masukkan kita Ke dalam jannahnya Yang terpenting Dari itu semua adalah Dengan apa kita Meraih Kesuksesan hadihi Di akhirat mesin Kemudian apa makna kesuksesan hakiki di dunia? Kesuksesan hakiki di dunia disimpulkan dalam berbagai dalil syar'i. Antara lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Sijistani di dalam Sunnahnya, rahimahullah dari Sahabat. Al-Mudathir al aswad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Saeedah Manjuni Balbidan. Inna Saeedah Manjuni Balbidan. Inna ta'ala lama jum'ah al bid'ah, lama di tulia, fakabar sawah. Sungguh seorang yang berbahagia, yang senang, sukses adalah seorang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Diulang oleh Rasulullah sebanyak tiga kali. Menunjukkan pengulangan Rasulullah dalam kata-kata ini sebanyak tiga kali, bahwa pembahasan ini atau berita yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting hingga beliau tidak Beliau tegaskan dengan pengulangan kata-kata tersebut. Kemudian Rasulullah tegaskan dengan adanya huruf inna. Inna ta'ida Huruf inna berfungsi sebagai penegasan Yang bermakna sungguh Kemudian adanya huruf lam Pada kalimat laman yudni balik Sebagai atau bermakna dan berfungsi penegasan Menunjukkan bahwa orang yang senang dan bergembira sukses yang hakiki adalah seorang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Ikhwani fid-din, hadzaniyallahu Keselamatan atau kesuksesan di dunia adalah ketika seseorang diberi taufik oleh Allah. Untuk bisa beramal sore Kesuksesan dunia Yang akan menjadi lambang Kesuksesan akhirat Yang pertama adalah ketika seorang diberi taufiq oleh Allah Untuk bisa beramal sore Di dunia Beramal sore ketika dia menghadapi Di saat munculnya berbagai kita Oleh karena itu Allah Subhanahu SWT memberitakan kepada kita Dalam salah satu ayatnya Alladhi khalaqal mawta wal hayata Diya ayyukum ahsanu wa abad. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian kepada kalian. Ikhtibar. Istilah ayyukum ahsanu amalan? Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Di dalam atau ketika menghadapi ujian. Siapa yang terbaik amalannya ketika menghadapi sikap Berbagai fitnah dan fitnah, Sungguh merupakan lambang kebahagiaan Seseorang di akhirat ketika dia di dunia Diberi kautik oleh Allah SWT Untuk bisa beramal soleh Amal soleh itu adalah amal Yang dimulai Dijalankan dan diakhiri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia memulai amalan tersebut mengharapkan ribaoh Allah menjalaninya hingga selesai mengakhirinya dengan mengharapkan ribaoh Allah Subhanahu Wataala. Itulah amal soleh. Kemudian amal soleh itu adalah amalan yang mencocoki sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW ketika seorang bisa beramal dengan dua gambaran yang baru saja kita dengarkan ikhlas karena Allah dan Amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan bimbingan syariat. Sungguh dia adalah orang yang sukses dan tidak merugi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayatnya, Inna ma yataqabbulu min al mustaqim. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan mengkabulkan Amaran atau ibadah yang bersumber dari orang-orang yang bersatu Yang ikhlas Kerugian terbesar adalah ketika seorang hamba di dunia dia beram